Бо запозичили ж ми колись ще в часи Юрія Довгорукого коноплю, корж, лемішку, хміль і навіть таке націоналістичне слово, як хата. На першій фінській станції, де зупинився наш коротенький поїзд, на пероні, мов у чеховській п'єсі, грав військовий духовий оркестр. І прогулювалася сила селенних людей, задягнених так, ніби сюди висадилися десантом усі найпрославленіші паризькі будинки моделей для демонстрування останнього крику моди затурканим радянським громадянам, яким першим вдалося вирватися за непробивної залізної завіси. Показувати нещасним жертвам жорстокого капіталізму свої широкі радянські штани, мені щось не дуже кортіло. Оксана, злякано тулячись у куточку біля вікна, теж не виявляла бажання прогулюватися. Ми сиділи тихо, як миші, приголомшені побаченим, забувши навіть слова Маяковського, які нам утокмачували в голову мало не з першого класу. У советських собственна гордість на буржую смотрим свисока». В «Хельсінки» представник фірми, яка нами опікувалася, повіз нас до готелю з тою самою назвою «Хельсінки». Гігантський номер, циклопічні меблі на письмовому столі, біблія фінською і англійською мовами і довстелезна телефонна книга. Оксана Боя мало не навшпиньках переходила з кімнати до кімнати, ліжко в спальні міг би вільно качатися, Табун слонів від дотику до вимикача спалахувала прихованими світильниками ціла стіна. З ледь відкритого крану у ванній кімнаті греміли цілі ніагари води. Щоб хоч трохи підбадьорити, Оксану, я взявся за телефонну книгу. А ну, гляньмо на номери. В тебе тут немає знайомих, мала? Таке і вигадаєш. Звідки ж тут у мене знайомі? А в мене є. Не віриш? Президент Фінляндії Паесі Ківі. «Прем'єр-міністр Кеконен, хіба цього мало?» «Ну, Миколу, хіба ж можна такі жарти?» «Ніякі не жарти. Ось розгортаємо на літеру «К», шукаємо, дивимось. Кеконен, Урхо, Калева, номер... Ну що? Дзвонимо? Чи може спершу до президента? Подивимось на «П»? Так, пасі, ківі...» Оксана недовірливо зазирнула мені через плече. «Справді, прошепотіла вона. Як же це? Хіба таке може бути?» Я й сам ще хвилину тому не вірив, що таке може бути. В нас засекречені телефони навіть терапунки і штепселя. У советських – собственна гордость. До Стокгольма ми пливли шведським корабликом «Біргер Ярл» – ім'я легендарного ватажка вікінгів, засновника шведської держави. Коли з вікінгів пливли до нас, тепер через тисячу років процес ставав зворотнім. Треба сказати, що він не набув ще масового характеру, коли взяти до уваги мізерну кількість київських посланців до батьківщини Рюриків, Інгігерд і Гаральдів. Холодне море без особливої привітності зустрічало нас. Біргер Ярл тило так, що мало кому з нас довелося спробувати принад шведського столу під час вечері. А вранці ми повиповзали на палубу зеленолиці, мов утопленики. Але наш суперпильний півненко Кукуріченко, якого наші рідні інстанції наставили старостою групи, все ж знайшов достатньо сил, щоб зібрати всіх і оголосити свій геніальний план. Перекладач, якого нам підсуне фірма, поза всякими сумнівами, агент спецслужби. Тому розмовлятимемо між собою тільки українською мовою, щоб він нічого не зрозумів. Але торжеству українських національних принципів на берегах Балтики не судилося збутися, бо строкатою юрби, яка зустрічала бігер-ярл у Стокгольмській гавані, викримилися по циганському мальовнича постаті і привітала нас голосним, веселим і таким знайомим. Здоровенькі були. Мішель, наш перекладач, народився в Криму. Батько єврей, мати українка, школа російська. Торгівля на їхній вулиці була така. Хлібу – грека, м'ясо – татарина, горудина і садовина – увірменена. В таких умовах всі діти виростають поліглотами. Цілком закономірно Мішель опинився в Лазаревському інституті східних мов, де до арабської, фарсі і тюркських мов легко долучив основні європейські, завдяки чому й був прикомандирований перекладачем до англійських спеців на будівництві Турксибу. Перескочити звідти до Ірану було вже справою техніки. Так Мішель обрав свободу.